דברי הימים א', פרק י"ג וייבעץ דוד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד, ויומר דוד לכל קהל ישראל, אם עליכם טוב, ומן אדוני אלוהינו, נפרצה נשלחה על אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל, ועמהם הכהנים והלוויים בערי מגרשיהם, ויקבצו אלינו, ונשא בה את ארון אלוהינו אלינו,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 וייכר אף אדוני בעוזה, ויכהו על אשר שלח ידו על הארון, וימות שם לפני אלוהים. וייכר לדוד, כי פרץ אדוני פרץ בעוזה, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה, עד היום הזה. וירא דוד את האלוהים ביום ההוא לאמור, היך אביא אלי את ארון האלוהים? ולא הסיר דוד את הארון אליו, אל עיר דוד, ויתהו אל בית עובד אדום הגיתי. וישב ארון האלוהים עם בית עובד אדום בביתו שלושה חודשים, ויברך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו.